Vi slušajte emisiju udruge K-Matrix na slobodnom internet radiju Stanica Mir. Ova emisija je prvenstveno za one koji su na fakultetu ili tek namjeravaju pisati neki fakultet. Naime, osim što je vrlo teško proći prijamni ispit i to ne samo zato što je velika konkurencija, već ako se baš i niste predobro dobro pripremili, šanse da upišete baš željeni fakulteti nisu baš najsjajnije. Mnogi misle da je to to kada upišete nešto što ste odove htjeli sudirati, ali nažalost tek tada nastupaju nevolje, osobito ako vam je predznanje klimovo ili ako uopće ni nemate, a navike učenja nikada niste ni usvojili. Inače, koncentracije, nedostatak motivacije za učenje i rad ometaju postizanje uspjeha u školi, na fakultetu i na poslu. Danas ću vam pokušati na jedan način približiti knjigu i znanje, otkriti tajne koncentracije, te neke tehnike učenja. Normalno svatko od nas ima svoj način učenja, bitno je samo da pronađete taj svoj način i čvrsto ga se držite. Ako vam neki od savjeta koje ću danas predložiti pomogne, uz malo više truda uspjeh će biti zagarantiran. Bye. brojne predavanja seminare i vrlo malo pauza između njih, uzevši u obzir kave i izlaske, vremena za učenje jako malo. Oni koji imaju tu ne sreću da nisu obavezni ići na predavanje, nažalost s vremenom upadnu kolu i udaljuši se od svojih kolega, potpuno izgube volju za učenje. Kave i razni kofeinski preparati te čudotvorne tablete koje poboljšavaju koncentraciju i pamćenje pomažu samo trenutačno. Motivaciju morate pronaći sami. Kao prvo morate znati zašto ste opisali baš taj fakultet koji sudirate, te imate li volju završiti ga. Mnogi danas upišu nešto što ne žele samo da bi na kraju dobili diplomu, a ono što su napravili shvate tek kada je prekasno. Naišla sam na jedan članak od Feng Shui savjetima za uređenje radnog prostora koji prodonose bolje koncentraciji i učenju. Najprije je potrebno pospremiti stol ladice i police s knjigama zato što nered dovodi do stagnirajuće energije koja loše djeluje na sposobnost razmišljanja i pamćenja. Na stolu trebaju biti samo knjige i predmeti koje su vezani za učenje. Radni stol bi trebao biti blizu prozora, no tako postavljen da se ulaz ne nalazi iza leđa zato što to dovodi do nesigurnosti. Osobito ako su u pitanju učenici, znači djeca, mla, mal, manja djeca, pored stola stavite oglasnu ploču i na nju plani program učenja, termine ostalih aktivnosti te, te slične podsjetnike. Posteri fotografije i razglednice na zidu oko stola odvlače pažnju i omete učenje, a umjesto hrpe knjiga na stolu ili u još gorem slučaju na podu smjestite ih na policu u sjeverno-istočni kut sobe. Ovih nekoliko savjeta možete lako i brzo primijeniti, a mogu pridonijeti pravilnoj cirkulaciji svježe yang energije te pomoći i boljem fokusu. Isto tako veliki broj faktora utječe na učenje i pamćenje, od toga fiziološki faktori su zdravlje, umor, životna dob, spol te struktura živčanog sistema, od kojeg u biti ovisi individualna razlika u sposobnosti pamćenja. Od svih ovih faktora najviše možete utjecati na umor i to tako da promijenite tip aktivnosti koje izvodite te promijenite okolinu koja vas umara. Drugi faktor se odnosi na karakteristike gradiva, odnosno na vrstu, količinu, poznavanje gradiva te smislenost. Vrsta gradiva koja može biti verbalna, odnosno pisana ili govorna ili pretežno metomotorička, kao na primjer uvještjavanja nekih ještina, znatno određuje kako će se i koliko dugo savladavati. Netko lakše ući verbalno, a nekom više odgovara motoriško gradivo. Isto to vrijedi i za konkretno ili apstraktno gradivo bitne količine gradiva koje određuju količinu učenja, a ako je poznavanje gradiva veće, utječe će povoljnije na brzinu učenja i to nazivamo pozitivnim transfernim djelovanjem. Isto tako dok ne shvatimo bitnost nekog gradiva, često nam se ono čini besmislenim. Vješt kreativnom pojedinac nastoji što priosmisliti gradivo te povezati dijelove gradiva, u tome dobro služe mnemotehnike, to jest tehnike zapamćivanja koje se najčešće koriste. Treći faktori psihološke prirode, odnosno to su motiviranost, aktivnost, iskustvo, izbor strategije učenja te mentalna kondicija. Učenje ne mora biti napor, već može pozvati zabavu uz postizanje novih uspjeha i puno više slobodnog vremena. Kad napomet naučimo gradivo, ono se zadržava samo u kratko trajnom pamćenju, što znači da ga se sjećamo vrlo kratko vrijeme, a onda ga zaboravljamo, to jest više jednostavno ne možemo naći put do njega. Iako ulažemo puno napora i vremena u bubanje na pamet, uspjeh izostaje, mi gubimo motivaciju za danje učenje te se vrtimo krugo neuspjeha. I često pomislimo, ah kad barem učenje ne bi bilo tako dosadno. Naime, svi smo rođeni kreativni, ali tijekom života gubimo svoju kreativnost. Učenjem na pamet koristimo samo 50% kapaciteta mozga, te u procesu učenja nedovoljno koristimo desnu polotku koja je zadužena za stvaranje asocijacija, imaginaciju, kreativnost, boja snalaženja u prostoru te cjelovitost. Htjela bih se vratiti na nešto što sam u početku zaboravila spomenuti, a to je sama definicija učenja te nešto o osnovnih stvari vezanih u samo učenje. Kao što kaže Wikipedia, učenje je složeni psihički proces promjene ponašanja na osnovi usvojenog znanja i iskustva koje obuhvaća usvajanje navika, informacija, znanja, ještina i sposobnosti i da kako to je proces uskladištavanja podataka u skladištu pamćenja. Ovdje piše malo opširnije o fiziološkim faktorima koje utječu na učenje, a već sam ih spomenula ranije, pa evo sada nešto malo opširnije o tome. Smatra se da je kapacitet učenja, to jest, kap, smatra se da je kapacitet pamćenja neograničen, no postoji životno razdoblje u kojem je lakše učiti i to je ono razdoblje između 20. i 24. godine života. Ipak do 50. godine nema čimbenika koji bi usporavali učenje, no iz godine u godinu čovjekovo se iskustva i povećava, te veća mogućnost prepoznavanja važnijih podataka. O tome govori činjenica da su velika otkrića znanstvenici nalazili oko 50. godine svog života. Ono što je zanimljivo, ljudski mozak stvara nove asocijacije na temelju poznatih što omogućava lakše i brže učenje. Dob ne ograničuje čovjeka da uči, što je i pretpostavka cjeloživotnog učenja. Smatra se da muškarci više djeluju u području prirodnih znanosti, a žene su jače u društvenim znanostima. Primjer tome je naravno samo činjenica da studije matematike, fizike i elektrotehnike opisuje više muških studentaca, a društvene predmete i jezike sudira više studentica. Muški mozak lakše pamti abstraktne ideje i znakove, lakše se prostorno orijentira te predočuje nešto u prostoru, a ženski mozak se lakše uživljava u stanje drugih ljudi, osjećaje i socijalne konflikte te je uspješniji u obradi verbalnih podataka jezične građe. Naučenje utječe i uređena građa i funkcije organizma, naime genetski nasljeđujemo dispozicije od roditelja priješnjih generacija. Umor je jedan od obrambenih mehanizama organizma koji nas štiti kako se ne bismo previše opteretili. Razlikujemo psihički i fizički umor. Fizički umor se javlja nakon što intenzivno, kroz dulje razdoblje, opterećujemo neku mišićnu skupinu, a psihički se man manifestira kao monotonija i jako emocionalno opterećenje koje nastaje zbog nedostatka stimulacije, ali i kao frustracija. Tijekom učenja trošimo puno kisika, te kad usjetimo umor, trebali bi se odmoriti. Ako se previše umaramo, preveliki psihički umor može dovesti do neurotičnosti, depresije i raznih psihosomatskih oboljenja. U učenju su vrlo bitni kratki odgomori nakon prvih znakova umora, zato što je tada veća mogućnost obnavljanja energije. Dovoljno je prestati s učenjem na 3 do 5 minuta, prošetati ili se samo na pare trenutaka maknuti s mjesta učenja. Vrlo je bitno je paziti na prehrano tijekom učenja, a razni pripravci poput tableta za zdravo i bistro učenje i čvrstu koncentraciju koji održavaju stanje budnosti i do 20 sati samo odklanjaju osjećaj umora, to jest blokiraju dolazak informacije o umoru u naš mozak, no organizam se u biti i dalje umara što je vrlo, vrlo štetno. Psihički faktori, i odnosno kao prvi i glavni faktor je motivacija. One je sve ono što potiče na aktivnost, što usmjeruje tu aktivnost i što joj određuje intenzitet i trajanje. Motivacija je u biti volja za nešto i vrlo je bitno za učenje i za bilo koji drugi rad. Ako nešto radimo bez volje i s negativnim stavom, to stavlja s vremenom tragove na planu ličnosti, na planu ličnosti i dovodi do psihičke nestabilnosti. Kako bi se motivirali, najvažnije je postaviti si cilj, a uz njega i očekivanja i dobro bi bilo napraviti popis zadataka koje mislimo napraviti u jednom danu i kasnije križati završene poslove. Jer samo činjenica da smo nešto s popisa uspjeli riješiti i da je popis sada manji pridonosi motivaciji i boljem osjećanju. Pametno bi bilo poslove razdijeliti u više manjih jednostavnih ciljeva i napraviti redosljed kojim će se ti ciljevi obavljati zato što tako lakše raspolažemo s vremenom. Kada postignemo neki cilj, bitan je onaj osjećaj zadovoljstva na kraju što mora biti posljedica naše svjesne odluke da ćemo se početi mijenjati na bolje već danas. Razlikujemo unutarnju i vanjsku motivaciju. Unutarnje je kada postoje neke pokretačke snage unutra nas samih da napredujemo i uspijevamo za naše potrebe, a vanjska neki mo vanjski motiv zbog kojeg radimo neku aktivnost, recimo, ocjena, poklon, plaća itd. Kako se uopće motivirati za učenje? Najprije bismo trebali prilaziti poslovima sa pozitivnim stavom te si postaviti neki realan cilj, zatim postaviti očekivanje i biti realan pri tome. Treba imati na umu svoje mogućnosti i sposobnosti. Dobro bi bilo napraviti popis, a poslove razdijeliti u više manjih cijelina. Za obavljen posao treba se nagraditi jer na kraju one osjećaj zadovoljstva mora biti posljedica naše sjesne odluke da ćemo se početi mijenjati već danas. Treba se držati rokova i napraviti jasnu razliku između ne mogu i neću. Ne smije se odugovlačiti već treba započeti zadatak odmah ili barem što je prije, što je prije moguće. Ako smo optimistični, šanse za uspjeh će se povećavati, a svaki uspjeh treba nam biti motivacija za sljedeći rad. Veće ocjene iz aktivnosti na satu mogli bi se usprenuti na temu aktivnosti na predavanjima. Bitno je slušati predavanja, a ne spavati, slušati muziku ili pričati s nekim. Mnogo toga se uspije pohvatiti i zapamtiti na samo predavanju što omogućava lakše učenje gradiva kasnije, a i neke stvari će nam biti prepoznatljive s predavanja pa će gradivo tako biti zanimljivije samostalnim pronalaženjem nekih činjenica iz literature možemo tražiti neke nove informacije i približiti se sadržaju gradiva na predavanju bi bilo jako dobro kada bi u slušanje predavanja radili vlastite bilješke, a zatim kasnije bilješke naknadno nadopunjavali sadržajima iz literature. Idealno bi bilo koristiti veliki format papira i na jednu stranu bilježiti pojmove, ključne riječi, podjeli i definicije, a na drugoj ostaviti mjesta za osobno nadopunjavanje iz literature. Bilješke su u biti savršeno pomagalo za učenje i reprodukciju sadržaja. Poželjna je samo provjera, odnosno da sami provjerimo koliko uopće razumijemo gradivo, najbolje provjeriti svoje znanje 4 ili 5 sati nakon učenja ili drugi dan, s time da se ne smijemo služiti bilješkama. Bitno je formulirati cijelu rečenicu pri samostalnoj reprodukciji i ne otvarati bilješke pa biriti, a ako se nečega stvarno ne možemo sjetiti, zapišemo to sa, sa strane i nakon pročitamo i utvrdimo. Uspjeh u učenju se temelji sa 40% na radu s literaturom i bilješkama, te 60% na radu na reprodukciji i strukturiranju znanja. Vrlo dobar je i rad u grupama, pri pripremanju ispita, zato što tako vidimo što je drugima bitno gradivo, a što nama uvijek naučimo nešto više. No kampajsko učenje ima i svojih velikih nedostataka i pri tome morate biti usredotočeni samo i jedino na učenje, a sve ostale diskusije i razgovore ostaviti za pauzu. Najviše razina učenja o kojoj koristimo naučeno ponašanje i znanje u realnoj situaciji u svakodnevnom životu odnosi se na rješavanje samih problema. Vratili smo se nakon male pauzice i vidjet ćemo i utvrditi koji su to uvjeti za učenje. Prije početka učenja bilo bi dobro isključiti sve uređaje u blizini koje bi vas mogla ometati, dakle nema telefona, mobitela, muzike, televizije, računala i sličnih zanimljivih stvarčica. Vrlo je važno da učite na jednom mjestu zato što samim prilaženjem tom mjestu s vremenom stvorit ćete naviku da je to mjesto ne, na kojem ćete nešto naučiti i utvrditi. Idealno imati ravnu plohu odnosno radni stol koji je prazan i ugodnom osvjetljenja da ne umara oči. Stolica na kojoj se sjedi mora biti udobna ali ne preudobna, a visinom usklađena s visinom stola zbog pravilnog držanja bolje cirkulacije i boljeg disanja. Prostoriju bi trebalo dobro prozračiti i da temperatura u njoj bude ugodna. Na mjestu gdje učimo trebamo samo učiti, dakle ne piti kavu ili jesti zato što to samo dovodi do dekoncentracije. Mada bilo bi dobro imati čašu vode u blizini ukoliko vam se grlo osuša ako učite čitajući na glas. I sad bi se mogli malo okrenuti na onu temu koja muči većinu sudenata i ne samo sudenata već i zaposlenih ljudi, a to je koncentracija. Jako je teško sjesti baš za taj radni stol, uzeti knjigu ili skriptu ili nešto već vezano s posao za svoje, u svoje ruke i krenuti. Naravno puno je ostalih stvari koje treba obaviti, a u biti uopće nisu toliko bitne, no mi uvijek nešto nađemo. Zato bi bilo dobro napraviti osim plana i rasporeda i tablicu sa onim što se mora napraviti, što je manje hitno i što uopće nije hitno, dakle svrsta, svrstate svoje zadaće prema važnosti i hitnosti. A sada se vratim na tu glavnu temu koju ću obraditi, a to je famozna koncentracija koja je u biti sposobnost voljnog usmjeravanja misli u željenom smjeru. Svi se mi možemo koncentrirati na održenji zadatak na neko vrijeme, a preostalo vrijeme naše misli vode svoju politiku i lete kako i kamo hoće. Za dobru koncentraciju korisno je znati što i zašto to radimo. Najveće smjetnje su dosada, tiskoba i sanjarenje. Stoga kada osjetimo da nam misli lutaju, trebali bi sami sebi reći stop i vratiti se na ono što radimo, tojest učimo. Nažalost, loša koncentracija može dovesti do negativnih misli o samom sebi. Vanjski ometači koncentracije su televizija, glazba buka, mobiteli, tvaranje vrata, zatvaranje vrata, razgovori dalje A unutarnje umetače malo je teže eliminirati zato što su to neodlučnost, maštanje i neki osobni problemi. Bitno je da jedete u ravnoteženu hranu, dovoljno dugo spavate te se bavite nekim oblikom tijela vježbe. Ako vas muči mentalni umor, učenje stavite u svoj raspored u vremenu kada se najbolje raspoloženi. S vremenom ćete i sami uvidjeti koja doba dana vam najviše odgovara za učenje i kada se najbolje možete koncentrirati. Učite po rasporedu 50 minuta i 10 minuta pauze te pokušajte koliko god bilo teško pronaći zanimljive stvari u sadržaju koji učite. Neki sručnjaci kažu da se koncentracija može vjeđbati. Naprimjer, uzmite list papira na kockice i gledajte ga kao da je to neko svjetsko čudo, kao nešto što nikad niste vidjeli. S vremenom ćete uočiti da kockice baš i nisu savršene i da se čak tu i tamo vide nekakve prozirne crtice. Uglavnom, svega ima na tom papiru osim samo koskica i praznina, te sada to možete usporediti sa nekom najizgledosadnom knjigom iz povijesti. Na prvi pogled dosada može kriti mnoge zanimljivosti, a ako nađete nešto zanimljivo na izgled dosadnome prije ćete zapamtiti gradivo. Za vrijeme učenja bilo bi dobro pocrtavati i označavati najvažnije, ono što je najvažnije raditi bilješke, postavljati si pitanje te povezivati nove stvari sa onim što smo prije naučili. Redovito treba raditi pauze kako bismo odmorili mozak i lakše pamtili, a ako se teško koncentriramo možemo raditi pauze svaki 20 minuta Produživati. U pauzi bi bilo dobro ne misliti na ono što učimo, već prošetati, duboko disati i stezati tijelo nekoliko minuta kako bismo dovali što više kisika do mozga te poboljšali, poboljšali cirkulaciju. Ako je učenje povezano s radom na kompjutoru, bitno je odmoriti oči. Gledajte u daljinu i na nekoliko trenutaka pokrite oči rukama. Vrlo je bitno da se učenje miješaju vaše privatni problemi i da ne mislite na neke druge stvari koje vas okupiraju. Te ako ste se sjetili nečega što morate napraviti, zapišite na to na prazan papir u blizini i krenite dalje s učenjem. Na stranici jednog psihološkog savjetovališta za mlade naišla sam na nekoliko načina kako povećati razinu koncentracije. Neko, neka od ovih načina su se prije spominjali, pa nemojte zamjeriti Zbog toga, učenje bi zapravo trebalo započeti s interesom prema onome što ćemo naučiti i s pozitivnim stavom prema učenju. Potrebno je koristiti tehnike aktivnog učenja, dakle za stolom, upravno, uspravno sjediti na stolici, započeti učenje s pitanjem o gradivu, izvući naslove poglavlja, podvući ključne riječi nakon čitanja, čitanja dijelova teksta, zapisati bilješke pored teksta i pitati se što smo uopće naučili. Gradivo treba podijeliti u manje celine koje se mogu naučiti u kraće vrijeme. Bitno je prisiliti se da riješimo jedan zadatak, a tek onda krenemo na drugi. A evo i nekih ideja kako poboljšati pamćenje. Prvo možemo na komad papira ili kartona zapisati pitanje koje smo izvukli iz gradiva koje moramo naučiti. Dakle zapišemo to pitanje na papir ili taj karton, karticu a na stražnju stranu zapišemo odgovor na to pitanje. I negdje u gradu dok čekamo u redu na pošti ili nekog frenda koji treba doći na kavu izvučimo jednu od tih kartice i pokušavamo odgovoriti na pitanje bez gledanja na pole, poleđinu. A ako smo zaboravili odgovor, pogledamo na drugu stranu i pročitamo. S vremenom odgovor sam sjedne na svoje mjesto u mozgu. Osim toga, za pamćenje je vrlo, vrlo bitno ponavljati. Treba izvući ono što moramo naučiti i pročitati to glasno nekoliko puta, a bilo bi dobro ti rade vo te biti kreativni povezati ka se zamišnim slikma i slijječaannjima. There's nothing here. There's no hot dogs, no hamburgers. There's no wiimpies around here in our restaurants. There's no really good fried eggs and chips, peas and stuff. There's only peas, you know, no peas. I've been looking for those green peas forever. I might write a song about it, being lost in L.A. looking for peas, you know? Green peas. Now, all the green peas is like an environmental stuff, you know? It's not, it has nothing to do with food anymore. It's just being, like, social aware, you know, of the nature and shit, you know? I'm just looking for food. I'm a regular guy from the 60s, you know? Just looking for something to eat. Dakle, da ponovimo ono što je bitno za koncentraciju. Pronaći mjesto za učenje, koristiti ga samo u tu svrhu, odrediti vrijeme za učenje, postaviti manje ciljeve koje je lakše ostvariti, te podijeliti gradivom manje dijelove. Treba koristiti tehnike aktivnog učenja, a ne štrebati napamet treba kontrolirati lutanje misli koje nažalost vrlo često zbog svakodnevnog stresa, a što je najbitnije prije samog učenja treba se opustiti. Zašto? Zato što ako nas učenje čini napetim, mišići se, se stežu, a opuštanje prije učenja ne osjeća se tiskoba i s vremenom učenje asocira na relaksaciju, a ne na napetost i tiskobu. I da kako na kraju učenja se dobro nagradite. Neka istraživanja pokazala su da muzika poboljšava koncentraciju i pamćenje, a poticajni su klasične i Glazbe. Miris lavande isto potiče koncentraciju, isto vrijeme je opušte, a osim lavande i ružmarin utiče na koncentraciju i to na pozitivan način. Što se tiče vizualnih podržaja, trebalo bi izbjegavati crvenu boju zato što ona ometa koncentraciju. Kako je i znanstveno dokazano da koncentracija opada svaki 40 do 50 minuta, preporučljivo je raditi u intervalima i kao što sam već spomenula, uzimati 10-minutne pauze. Razne su tehnike i seminari pomoću kojih možemo naučiti i pješiti način fokusiranja i koncentriranja poput seminara brzog čitanja o kojem ću više reći u jednoj od idućih emisija. Najčešći problemi tijekom studija, kod studenata su ti da ne uče dovoljno, da uče neučinkovito i gube vrijeme na različite aktivnosti koje se u biti baš i ne moraju napraviti prije samog učenja te im je vrlo, vrlo teško pronaći adekvatno mjesto za učenje. Bilo bi pametno osim planiranja dnevnih, tjednih i semestralnih rasporeda obaveza pravoj mremeno se informirati o ispitnim rokovima, napraviti plan i program polaganja ispita te da kako nabaviti rokovnik i zapisivati sve obaveze i aktivnosti koje vas čekaju. Držanjem zacrtanog plana i normalno uzustupanje, neko opsitno i redovitim učenjem neće doći do gomilanja gradiva koje bi inače moglo dovesi do gomilanja problema i javljanje osjećanja sigurnosti i nedostatka samopouzdanja. Ako je ikako moguće, predavanje pohađate što redoviti jer tamo možete čuti ili tražiti objašnjenje kojih možda nema u knjigama. Yeah. <laughs> Učenje uključuju izradu mentalnih mapa te brzo čitanje. Pojam akceleriranog učenja javio se u ubrzonom društvu koje žele doći do korisnih informacija na brzi i jednostavan način. Originalan koncept tog brzog učenja razvio je proces e, pro, profesor Locano, Locanov a tijekom 70. godina šire su ga objavili Ostrander i Šreder. Oni su dokazali da učenjem u ritmu i frekvencijama sposobnost učenja i zadržavanja informacije se u velike može poboljšati. To akcelerirano učenje se temelji na najnovijim istraživanjima ljudskog mozga, Naime, svaki pojedinac ima svoj način učenja, način koji mu najbolje odgovara, a ako znate i koristite tehnike koje se poklapaju sa vašim načinom učenja, učite puno prirodnije, a ono što je prirodnije postaje i lakše, a kako je lakše ujedno i brže. Stoga, posto, stoga je samo ime akceleriranog učenja. Jedna od suvremenih tehnika koja pomaže učenju su mentalne mape, Mentalna mapa je diagram koji se koristi kako bismo predočili riječi, ideja, ideje, zadatke ili druge stvari koje su međusobno povezane i poredane ako centralnog pojma i ideje. Stavljanje različitih informacija u mentalnu mapu radijalno omogućava lakše povezivanje pojedinih informacija, a time olakšava pančenje i učenje. Elementi mape mogu se poredati prema važnosti na grupe, grane ili područja. Elementi koji spadaju pod jednu granu mogu se obojiti jednom bojom i tako se vizualno bolje prikazati. Koristi se za prikupljanje znanja ili obnavljanje starih znanja. Najpopularniji autor mnogih knjiga o mentalnim mapama, Tony Buzan, predlaže da se središnji pojam stavi na sredinu papira. U mapi se mogu koristiti sličice, simboli, šifre te različite dimenzije, Ključne li riječi se piše u velikim tiskanim slovima, a kako prelazimo u niži rodni pojam, možemo ih promijeniti u mala tiskana slova. Svaka riječ ili slika mora stajati samostalno na jednoj grani, a crte moraju biti povezane počevši od centralnog pojma. Centralne crte su deblje i postoje sve tanje kako se odmiču od centra. Jednake su duljine i kao je riječ je slili slika, a na mapi se koje ste boje koje da biremo prema vlastitom izboru, odnosno prema šifri. I vrlo je dobro naglasiti pojedine dijelove i koristiti asocijacije diljem cijele mape. Još je nekoliko korisnih tehnika, poput ne, nemo tehnika i novih načina učenja, a ovo su samo neki od najpopularnijih i najučinkovitijih te zahvaljujući tim modelima pojam cijelo životnog učenja postaje ugodan, ugodan i nešto čemu se treba veseliti. Naišla sam na vrlo zanimljiv tekst kako uspješnije učiti u kojem su navedene tehnike koje pomažu pri učenju. Već sama imaginacija proporcionalna je snazi pamćenja, a u starih grka koristili su se mnemonici, sustavi kao pomoć u zapančivanju. Temeljno načelo koje su tada otkrili jednako vrijedi i danas, odnosno sve ono što se želi zapamtiti treba povezivati to jest asocirati već nečim stabilnim u vlastitom mentalnom okruženju. Zato je dobro prvo činiti velike poznate konkretne stvari, a tek onda na njih nadovezati nepoznate i abstraktne. Imaginacija ili sposobnost zamišljanja neograničena je univerzalna, a statistički je dokazano da ljudi koji tvrde da imaju bojnu maštu bolje i više pamte od onih koji tvrde da ju nemaju. Objekti, to je slike, pamte se neusporedivo bolje nego riječi, te stoga bitno pam pamćenje je bolje od verbalnog, ako pri tome što više koristimo za mišljanje, poboljšava se naše pamćenje. Informacije koje treba zapamtiti bilo bi dobro na neki priklad način obojiti ili bojam ili emocijama, nekim brojem i svakako ih preuveličati. Ako uvedemo redoslijed odnosno raspored među pojmove koje se uče, povećava se brzina prisjećanja, a zamjena običajenih ili dosadnih pojmova, činjenica ili slika koje se žele zapamtiti Onima koji imaju održenije značenje isto povećava vjerojatnost njihovog prisjećanja. Naime, što su slike smiješnije i absurdnije, jest je, specifičnije, dulje će se pamtiti. Ovo načelo vrijedi i zapravljanje bilješki. Treba izabrati ili izmisliti one riječi koje su dovoljno specifične da asociraju na samo jedan jedini događaj. Pozitivne i ugodne slike i događaje bolji su za potrebe zapančivanja zato što ih mozak želi ponoviti a negativni sadržaj mogu biti nesvjesno blokirani zbog izazivanja osjećaja neugodne, jer se mozik na njih baš i ne želi vraćati, već ih se podsvjesno rješava, na primjer tijekom spavanja. Zbog istog razloga će se često događa i blokiranje na ispitu, najčešće kao posljedica učenja bez motivacije. Bilo bi dobro prije samog odgovaranja na ispitu opustiti s autosugestijom i na isti način podići samopouzdanje. Jednom je jedan poznati francuski psihoterapeut savjetovao. U jutro po buđenju i na večer prije osnivanja tri puta poluglasno reći samom sebi. Svakoga dana, u svakom pogledu, sve više napredujem. Neko tema koja sam započela u današnjoj emisiji, tipa brzo čitanje i mentalne mape, šire ću obraditi u jednoj sljedećih emisija. Hvala na pažnji i razumijevanju i puno sreće svim studentima koji još uvijek muku muče s ispitima. Nadam se da ću vam savjeti iz ove emisije bare malo pomoći. Do slušanja. I want, eat, I want to eat, my dinner. Oh, yeah.